Список Пашкові дав той самий приятель з органів, і Уляна встигла переконатися, що він був наче видертий з тижневика Костаняна, бо червона машина раз у раз опинялась там, де їй належало бути за тим переліком. За інформацією Павлового знайомого, Костанян мав відношення до наркоторгівлі за ним давно стежили, і це перекликалось зі словами Івана Петровича. Тоню вбили, і вбив не простий наркоман, а наркоторговець. Уляна допила чай і підвелась. Сидіти далі не було сенсу. Вона побачила того, хто присадив сестру на голку і пропустила вечірній поїзд додому. Ні, Уляна не збиралась мститися, хай навіть Костанян і був винним. Вона дозволила Пашку себе вмовити на ту авантюру, бо не наважувалась повідомити батькам про тонену смерть і відтягувала цей гнітючий момент». Хоча існувала ще одна причина. Після нічної розмови з Павлом вона усвідомила, що абсолютно не знала єдиної сестри і, виправляючи помилку, спробувала зазирнути в життя, хоч трохи тим виправдатись. Надворі дворі її почало лихоманити – і визнавши, що вперше за довгі роки захворіла, вона зупинилась, роздумуючи, де можна знайти аптеку. Тієї миті пустинний провулок наповнився вульгарним реготом, і з підвальчика виплив Костанян у компанії Стрункої Дівулі. Незенький Армен поряд із довгоногою красунею виглядав і Грашковим. і Улянні сяйнуло, що за цю недолугість він і мститься, ламаючи таким дівчатам життя. Арменчику, ну будь ласочка, заканючила вона і повисла на його лікті. Ну будь ласочка, я ж сьогодні хороша дівчинка. Уляна завмерла біля кафе, в ніби поправляє шарф. Втратити нагоду, почути голос людини, яку, можливо, кохала Антоніна, вона не могла. «Ти не виконала мого маленького прохання. Це дуже і дуже погано!» Хрипкий голос Костаняна виказував вік. Їй стало моторошно від убивчого холоду його тону. «Від твого гостя тхнуло!» Як від смітника огризнулася дівчина, проте, злякавшись, знову вдалась до принизливих інтонацій. «Ну, будь ласочка, я виправлюсь. Ну, тільки дай. Усе треба робити вчасно, золотко, інакше слід платити». Армен пискнув сигналізацію. «Ти образила мого гостя, Арменчику». «Більше таке не повториться!» Дівчина була у увічає. «Дай мені можливість виправитися!» Костанян незворушно всівся на водійське місце. «Ти покарана, Тамаро!» Він зачинив дверцята, незважаючи на благання довгоногої Тамари, і повільно рушив. Уляна, забувши про конспірацію, вийшла на середину провулку. Її підопічний, згідно з шпаргалкою, подався у заміський будинок. Час було їхати лікуватись, і, почекавши, доки Тамара зникла у тремтливому світлі ліхтарів, вона рушила ловити машину. Пашко вже встиг повернутись з роботи, і Уляна застала його за гортанням книжок із феншуй. Він не вийшов її зустріти, проте то не було ознакою захопленого читання, а лише доводило, що ранішня сварка досі не забута. Зранку о пів на сьому хлопець безцеремонно розштовхав її та, палаючи ентузіазмом, повідомив, що знайшов найкращий спосіб покарати Костаняна. Невчасно розбуджена, з важкою від похмілля головою, Уляна доволі різко заявила, що не дозволить випадковому знайомому диктувати їй поведінку. Пізніше, після кількох таблеток знеболювального і контрастного душу, вона погодилась глянути на того чурку. Проте між ними виникло відчуження – Павло не міг пробачити випадкового знайомого, а вона не хотіла потурати дитячому бажанню погратися у вищу справедливість, бо знала, чим доводиться платити за такі ігри. Уляна мовчки вимила руки, увімкнула чайник і втомлено опустилась на туретку навпроти Пашка. Він повагом відклав книгу Її хидно поцікавився. «Бачила?» «Бачила. Її лихоманило. Певно, підіймалась температура. І Уляна взялась заварювати чай. То як?» Хлопець рвучко посунувся вперед. «Пробило?» «Пробило?» Не одразу зрозуміла вона. «На що мене мало пробити?» Ховаючи роздратування, він підхопився і, щоб чимось зайняти руки, сипнув до чашки зеленого чаю та налив окропу. «Що ти відчула, коли його побачила? Зізнайся. Ненависть?» «Ні», – Уляна витримала допитливий погляд. «Хіба побачивши людину здалеку, її можна зненавидіти? Я навіть... Не відчула, що він якимось чином причетний до Тоні. Останнє вона збрехала за інерцією, саме тому, що протягом дня уявляла його поряд із Тонею, вигадуючи їхні можливі розмови, суперечки або примирення, і ледь нереально бачила красуню сестру поряд зі схожим на олов'яного солдатика Арменом. Пашко глянув на неї майже з жахом. «Тоня казала, що ти відморожена, а я не вірив. Думав, гонить на тебе». Він сьорбнув із чашки і скривився. «Ми були лише друзями, а в мені все кипить, як подумаю». Уляна розвела у чашці вміст купленого в аптеці пакетика – випила ліки і обізвалась, «Це не робить тобі честі». Я колись думала так само, і згодом переконалась, що кожен повинен сам відповідати за свої помилки, і ніхто не має права судити інших, тільки Бог. Вона до болю стиснула схрещені пальці, наче сама себе підтримуючи. Після цього за всіма правилами розмова мала піти на підвищених тонах або навпаки перейти у запеклу мовчанку. Проте очі хлопця раптом стали лагідними. Бідолашна ти, в тебе ж у башці все геть змішалося. Носиш хрестик, згадуєш Бога, при цьому торочиш про карму, і пресся від цих писульок по феншуй. Він розкрив у запалі книгу і продекламував. «Слідкуйте за тим, щоб гострі кути у спальні не були направлені на ліжко, утворюючи таємні стрілки». «Магичня, віддай!» – Уляна вирвала в нього книгу. Пашко з важким зітханням відкинувся назад – у фотель, і схопився за голову. «Не доганяю. Чесно, не доганяю. Уляно, ти ж у нас за освітою психолог. То поясни, що з тобою? Чи в тебе через Богдана дах зриває? Припини!» відрубала вона, відвернувшись у бік, і креткома витерла рукавом сльози. До речі, про вищу справедливість то його ідея. Павло не знайшовся, що відповісти, і знов сьорбнув з чашки. На деякий час запала тиша. Уляна встигла апатично помітити у банці на підвіконні засохлий букет, подарований їй пашком, і звичкою, подумала, що саме зів'ялі квіти своєю негативною енергією Спричиняет их сварки.